Berisailnago searen tenore azurekin panzu erigarai e sortzi laborari ausituak ausi pederatuak goiz untan. Eta hori kabala erremedioak mugaz bestaldian erosi izaitiagatik, ELB eta FDSOA bilaborantza sindikaten sustengua badutela ausi teratuek ikusiko dugu. Iardokipenak burrustaka, Europako giza eskubidean auzitegiak atzo hartu deliberuaren ondotik, Inez del Río preso politikoa bereala libratzea eta parro doktrinaa legeskampo dela, eta politika eta erriko bozak, sozialistekin akordiorek egitea ez dela posible dio, EH bai, Eskoalerria bai, Eskerra Bertzalekeko alizioak, estadoak eskoalerriarekin dituen jokamoldeeri begira, Xabi Larraldeik zehaztuko daukun. Aro haiizesua jone. Eta ufako azkarrak ere ukan beharginuzke, bultakakal argogeita ama bost kilometrao aipatzen baitira ez hego uneki lan batian,atura zi ez estzstiakoita lau gradou egiten baititu mementan ist instantanatik egun erdian euria ukan behargi nuke. Goyzuntan sorsi laborari hausitan izanen dira bayonan danxarinean kabala erremedioak eroxi zituzte lakuan laborarien txaldeetan txeman ziren erremedio horiek frantzian txalduak diren erremedio berak dira laboratorio berak iginak eta diferenziak presio handa egoz kalegiana e Ego baitira, laborari horiek prosadura edo isu laundiak riskatzen dituzte, farmazia industria eta maesalen lobia indartsua delakotz, frantzien estadoan, ez dute haue konkurentziarik nahi. Elbe laborantza sindikatak deitzen ditu laborariak hausiteratuen susten gatzerat, hemen dikoren erdi baten burian, Baionako honako hausitiga intzinerat, goizuntako behatzion eta egoiti, laborariak krisia jasaiten dutela, eta prezio apalagoetaz baliatu nahi dutela, Laborarien kondenattzeaez delala aabidea estaduen arteko lege sanitarioak berdin du behar direla dio helbek eta ari beretik mintzo da FDzoa laborantsa sinddikata ere, unek ere asitaratuak osoki sustengatzen ditu gogeitarazten du Europa onartzen dolarik hontasun jende eta beren zirkulazio libroa doegori estela delala botere publikoenenganik orain otraktuatua beraz lehen baien jenkatua izan dadila dila, efdezoakoak ere, ausitigaren aitzinian izanen dira goizuntan bayonana. Eta Estrasburruko giza eskubiden hausitigia karrazoin emandiola Inez del Rio presuari eta bertanbera utzidu parrot doktrina izenekoa baster dolegeskampu emandu ondorio Euskal presu politikoekin Espainiako gobernuak azken urteetan emanduen bidea errefusatu du Europako goi hausitigia ogoita amar mila euro pagatu beharko dizkio Espainiako gobernuak Inez del Rio presuari erria El teko Emili Martenek ertendu Europako erabaki hori frango baikorki ikusten dutela. Belenik egirak eh, positibokiak zendu erabaki hori sustut eh, inez deri horren kasuan eh, eh, eskatua baita orain inez derio bere ala eskatua izaita behingoz bezpen hogeak ekaji bako luke jeso guzio gen hogei digira ondorio bata. Eh, Espainak ez maite momentuz Oktara joan nahi duenik, baina egintz egin beharko du. Laketan dibatzeiten alda prisuen egoerari degira, eta sustut, baket prozesuaren baitana, aukera pausu bada ebazten hori, hurraina ikusiko espainak pausuken aintzinen, zer egingo duen. Horidaiko orain orai, libratuak itzan berla beste berroita emez horzi presoekin, Madrilek zer eginen duena, Espainiako gobernuak ergana du, kasuz kasu aztertuko dituela dosier horiek. Atzo, horreit, iunta berroita amar pasa presunek, jende kate bat orsatu dutela bayonan, Espainiako konsulatik su prefettura datan eta jardokitzeetan badugu baki bidearena errengabedoa baki bidea mugien mendua kere baikorki hartzen duela erabaki hori garantzia ikusten du gataskaren konponbidean eta giza esku errespetuaren aldeko pauzu, pauzu bat dela kontsideratzen du PNB eskualderi egitza leko bizkai buru batzakaren presidenta den itxaso atutsaren zatera berri ona izan da atzokoa Europako giza esku bidean parro doktrina legezkan pokoa erabakitzea, jango begi honez ikusten dute PNBko ek ere itxasotu txak hori errandu atzo. Eta urriuntan George Ibrahim Abdala bere presondigiko ogoita amargaren urtean sartzen da mobilizapena unen alde azkartzeradoa haren askatasunaren aldeko sustengoa gerota gehiagoa agertzen, bai gaur atseko zortziontan George Ibrahim Abdalarekin elkartasun komiteak filma ez tabadan tolatzen du, patxokian toneliek arrikako filma ikustelan elko da apre laguer, zaituzur laguer izenekoa, Samir Abdalak egina, atxaldeko xeiontaigo iti hori, informazioen emaia, erakusketa, Georgi Ibrahim Abdalaren indazki, irakurketa, bideoa, eta uh, abar, eta Georgi Ibrahim Abdalak bere kondena osoa betiadu, eta mila behatziunta larogoita emeetziaz gerostik, eldudabea zama, la urte askatua izeiteko eskubidea du, tribunal da aplikazioan depen delakoak haren askatziaren aldeko eh, iditzi edo ikus molde bai Eman zuen, duela urte bat Jasko azerrono goita batian Eta hori demora berian Erabakiori, frantzes luraldetik Amporatze agindu bat ilotua zen Bainan, gertatzen dena da Barne ministeritzak ez tola Libratze hori onartu Itzordua errandugu gaur berazor e, Seiontaik goiti patxukian Eta beste Dei bat ere egiten dute, elduden astundarriko Urriaren goita siian Lan emozanen iraganenden jende biltzerat Urbiltzeko gomite egiten dute, sustengoa erakusteko han preso den, George Ibrahim Abdalari eh, manifestaldi bat eginen da, lanue mezaneko la presondigitik atxaldeko bihontan abiatuko dena, eta beaz eh, atxaldeko biontan abiatuko da hori gandugut atxaldeko bideartuko dute itzordua, ala argiago izateko bionatik bihontan izanen da ara joiteko Eh, bestalde 5 eta aur politika solash egungo Egunian, e sine squadra de la e bai escarvex la coalizione renzata egitea richeghitea alderdi socialistarekin el du denmarckko erikobosetane Gauzak uste zuten labaino okerra godoaz, ez da ikusten eskolegiaren alde, izan bakibidearen alde, lugaletasunaren alde edo beste, eldudiren bi imo biblizapenetan parte hartzelat deitzen du ere, ea atxe baiak intzaheta. Jokin aran alderen euroa gindua honartzea, patxi segurola estraditatzea, erriraren kontrako polizia operazioaren ondotik tobiga ministroaren adierazpenak, adibidea initz eman dituea txebaik frantses gobernua espainarrarekin lerrokatzen dela eta ez duela bakearen alde urratsik eman nahi irudikatzeko. Miteganen garaiekin, egindigu konparaketa, Xabil Arraldek. Guk uh, salatzen dugu horki uh, alenzuelistaren uh, posizioa, Eta maila uh, mailabatean arten dugu, uh, 2002 historikogu ze batean berriz ere beste uh, aurrekari uh, eskor bat, gara jaren zautu genuen miteranen uh, promesak eta gero zer 1400en. Eta aldi honetan egonda egora egon historiko bat eskola ergenberian eta podere uh, sozialistak uh, ez dioen dugu horriez. Ipar Euskal Herriari zehazkiago dagokionez lurraldetasunaren aldarrikapenean orain artea adostasuna albesain zabala lorturik ere deus eztu on hartzen frantses gobernuak alderantziz kantonamenduen mapa berrikuste aipatzen du basen naforroa eta xiberuako hainbat herri biarnuari lotuz eta sozial arloan ere deus alta colet capdevielle eta silvia naloc legebiltzarreko hauteskundentzat promesak egin zituztela azpimarratu du xabilarraldek Biti putatuiek, itzen abazuten, binatamalaoko erriko bozakaintzin, ne batzuk hartuko zituz dela begaren etxe bizitzen inguruan, eta hor, egonda, aukera, alur lege proiektuarekin, edo azkeneko horrekuntu proiektuarekin, eta ezer. Hau eh? dela eta momentu ez dute beraz, akordio posiblerik ikusten alderdi sozialistarekin, elduden martxoko herriko bozetan. Eta hiatxe ja, baiak de egiten du, azarroren ogoita marian batera, plataformak maulen antolatzen duen manifestaldian parte hartzerata. Eta xe eta sunbat edo zehazta sunbat hostia nahi patzen duen gaiari, Jorge Ibraim Abdalaren aldeko sustengoa, erramezala manifestalian nono zanen izanen da atxaldeko bionta. Igoiti ebia goitzean, bainan partitzea emendik, itzordua egina da, goizeko amekontan San Andres Plazan autopartikatze sistima bat antolatuko ¿Qué es lo siguiente? desertu medikalian egoiteko irriskoan izanez, baigurriko kantoramenduko osagarri saileko langileak elgerreteratu dira, osagarri etxe proiektu bat sultik ezartzeko eta beharrezkoak diren mediku berrian atsebaiteko, elkarteak finkatu dituen elburuak eskuratzeko tan dira, mediku eskaldumeria zurine foronda aldeat baigurri nizanen da emendigoiti besta alde osagarri etxea baigurriko geltoki uian egirenda elduden hilabetean berian deituak izan dira ofizialiak eta lanak elduden urtean eginen dira, xedeuntaz gehiago jakinen dugu behatziontako berri xailiana. Alein ruzeten arabera, bordale eren ego parteko abiadura ondiko tremide proiektua egirenda. Horizion bederen, atzogo izan akitaniako kontxiloko buchetaren orientabidean aipatzeko biltzakian, uda hasta penian gobernuak errantzuan alta bakariko, bordale tolo xazuela eginen 2008 amarrantzin, alein ruzetek errantuenez, bordale akize demora berrian eginen del eta Akizebayon Arteko Estudioak segituko direla. Eta Krono Bi Autobus Bidea Orkestuko Duda Orkestu Du Lapordiko Starduleko Iriguneak amaidu kilometroko ibilbidiaginen du zerbitzu berriunek eta bimilata zazpiko bukatua egonen dela espero dute aintziber zapidain. Aladabai lan orokorrak aurteen urtea bukatu haintzin asiko badituzte ere pazientzia eskatudu zangeoneen lapur lapurdikostako iriguneko lendakariak. Jakizue jada martxan den kronobat linearen osagarria dela, aipatzen ari garen bigarren hau eta tagnozetik angelura bitarteko bidea eginen duela. Egitasmo guztia kontutan harturik izan kalekolanak, autobus geltoki berrien osaketa eta ibilgailu berriak besteak beste eun eta hogeita mar milioi euroko kostua du diru laguntzak eskuratu ditu iriguneak, baina oraindik erantzun batzuk eskaz zaizkio aranola, Tarnoseko eta Pirineo Atlantikoetako departamentuuen erantzuna aintzun ere, Logandartik proiektu zabal honen teknikaria da. Euh, ils vont commencer ponctuellement saretik sur... hasiko gara gainerakoarekin abiatu aintzin. Assurer que les réseaux bon et on les casser, Eta ondoren berri ez dena hautsi behar izateko. Et puis les travaux plus hasiko sur... dira lan garrantzitsuenak eta Tarnosen tarnose hasiko gara la ligne Aldaketa handiak egonen dira bereziki baiona hiri erdian zen lehoneko biribilguna adibidez kendu eginen dute semaforo duen bidegurutzea jarriz. Eta kirolekien bururadezagon berriz aila hu pilotako emaitzak horiteraziz lehenik, iztadien kopako finala erdia garatenian donian egarazinatzo agire salduberrek berroi oien artigia berrek oita amar eta beste finala erdian holtzumendi janotzek berroi, etxeto bonatbeltsek, oita amost, eldudan aste lehenian atxaldeko bost ontan jokatuko da iztadien kopako finala agire saldubere, holtzumendi janotzen kontra futbolian espagnako ligaren kondu bilboko atletikak barda irabazkidu, bi eta eta huts bilagrealeen kontra, bizkaiterrak seigarren dira, xailkapenian, eta Europako Chapul, Chapeldunen ligaren kondu, biarratxian, donostiako erreala, Manchester United-en zelaian, hariko da,